Me, memories you gave of me you can't beat The memories you gave to me Hey one fresh you of and tender kiss The memories you gave me. to me A one stolen night of bliss The memories you gave to me I One girl over, but one boy some greed some joy me sweet sweet, sweet memory you gave, made of there the you for don't the sweet, sweet, forget you a small little me you the memories you me. the sweet, in lightly you with a dream you the you gave to so lips and mine two sips there, you do say they of you wine Memories, memories are you gave made of this. You be the this Then add the wedding bells The one house where lovers dwell Three little kiss for the flavor Stir carefully through the days See how the flavor stays Love. You can't be the memories you gave of me Serve sweet, sweet, sweet, it the generously you love You can't be the memories you gave of me oh, one, one man, but one wife, one love, day love Through life, man, a really hard made of me. this You can't beat the you gave of me Uh, hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, uh, op hierdie, voor die naweek dag, dat, uh, ja, ons gaan lekker lekker luister na uh, die muziek vandag, is, gaan als oor boeties en sissies, wat samsing, of families dan, wat samsing, en uh, uh, treffers gemaakt het, in hulle uh, optredes, en eh, uh, So kom ons skopsomme dadelijk af met twee dochterkies daarvan uh, uh, Brachwanse wereld, die twee venterkies. Hulle het reeds in 2016 het hulle weggeloop met toekennings van die EFM, boeremuziek toekennings, onder andere die boeremuziek Nievelinge, as ook boere en uh, boere treffer en boerbaas boeretreffer, en uh, vir hulle treffer waar die Sabie vloei. Nou die venterkies wat bestaan uit die twee ventersisters van Brakpin, Lindy Lee, uh, sy is nou 22, daardie tyd was, dink sy was 14 gewees daardie tyd, en uh, die ander ene is, uh, wie, De Nikola, Nikola, sy is nou 25, en uh, ja, hy is een sisterorkest, uh, een duo, kitaarorkest, wat boermuziek, weer een jong, niewe lewe gehet. Nikole het in die dag, was sy, toe hulle begin het nou, was sy graad 11 leerder, leerder en uh, uh, Lindy Lee was in uh, graad 8 ja, en hulle uh, was aan die hoerskool Stofberg geweest door in Brakpantse wereld. Kom ons luister na hulle, die eerste liedje wat hulle vir ons gaan speel is Jive Bunny as 'n boere keerspel, uh, en uh, dit uh, onder andere is uh, Fatman tree hy ook op in hierdie spesifieke uh opname maar die wit is mens hom uh, hoeveel energie hy spandeer op die verhoog wanneer hy uh, optree kan 'n mens nie glo is nog Fatman nie kom ons luister die ventertjies Jive Bunny Boerekeur spel is uh, vandagse program wat gaan oor uh, broers en sisterkies wat saam speel of dan die familie wat saam speel en ek het so een of twee uitsondering sies, so wat ek net gelijk het en ek, gedog, ek wil hulle graag speel maar oor die algemeen is dit, uh, soos ek sê, broers en sisters wat vandagse program vir ons speel, dit is dan die thema van vandagse program Ok, dit was die twee venterkies en uh, man, hulle Uh, is so nodig op hierdie stadium, waar boere muziek op die achtergrond beginne val, en uh, hylle laat het herleef, en hopelijk uh, is daar nog ander, soos Koosie Beek is ook, hy ook, is nog een jongeling, wat die muziek voortsit, so dit is nodig, daai. Ok, ons kom nou by ander twee broerkies, en ek praat van die Bellamy, Bellamy Brothers, I Need More Of You, zielikie, geskryf dier David Bellamy en opgeneem dier Amerikaanse country muziek dier The Bellamy Brothers. Het is in januari 1985 vrygestel as die derde uh, solo van die album Restless. Uh, die solo is 1 week op nummer 1 en het 14 weke lang op die tref, trefersluiste doorgebring. Nou, uh, goeiemiddag Hanlie, dank jy die ingeskakelis, ek hoop jy genie die program. Ons luister na de Bellamy Brothers en <coughs> die liekie is I need more of you. wrong fine changes change and i love to desire en hulle sê, I need more of you, en uh, ja, soos ek genoem het, broers en sisters en familie wat vandag optree, Hello Joy, daar uit Amerika, ek sien jy is ingeskakel, ek uh, sêker jy gaan ook die program geniet saam met ons, en uh, oké, okay, ons beweeg aan na... Uh, uh, uh, uh, ek moet sê, Hande het my nou net laat weet, dit is vandag, ja wel, dit is 47 jaar, uh, dat Elvis vandag oorlede is, uh, Elvis Presley, het is in 1977, wat hy uh, dood is, of oorlede is, op hierdie spesifieke dag, 16 Augustus. Right, ons luister volgende, na, twee sisterkies, en hulle is, die Andrew, Andrews Sisters, hylle was van Amerikaanse sanggroep, uh, van die Swing and Boogie Woogie era. Die uh, groep het bestaan uit drie sisters, Contraalto, uh, wel, Contraalto, Contraalto, ja, dit is uh, Laverne, Sophia, Andrews, sy is in 1967 oorledes, sy was in 1911 gebore, Sopran is Maxine Anglin, eh, uh, Sy is in 1916 gebore en sy in 1995 is sy oorlede. En die mezzosopraan Patricia Marie Andrews nou is coincidence dat hulle so een van elke stem gehad het in die familie. Sy is in 1918 is sy uh, gebore en sy is oorlede in 2013. Nou die sisters het na raming 80 miljoen plate verkoop. Hulle nommer uh, 1941 treffer Boogie Woogie, Bogol Boy, word as 'n uh, vroeë voorbeeld van die jump blues beskou word. 'n uh, Ander liedjie wat uh, nou deur uh, met die uh, Andrew Sisters geassosieer word, is hulle eerste groot treffer treffer, uh Bye Murdist. Uh Skoon. Okay. That means you are grand. In 1937, B-barrel polka, dit is die een wat ons nou nog gaan luister, roll out the barrel, dit is hy, uh, en dan 1939, beat me daddy, uit to the bar. Uh, 1940, don't sit under the apple tree, with anyone else but me. 1942, rum and Coca-Cola, en dan uh, 1945, wa, wa, was hy geweest Ok, en kom ons luister na die Andrews sisters, en soos ek sê, die tweeliekies, hulle was ook baie bekend vir mystische en men. Kom ons luister die kommele. sisters, baie, baie merkende stijl wat hulle gehad het en uh, ja, hulle het eindelijk een nieuwe stijl ontwikkel wat ander mens het toe nagevolge, hulle is die, die ouwers van daar die uh, uh, hoe sal ek sê, boogie woogie uh, stijl, soos ons net nou gesê het. Oké, okay, nou gaan ons na nog een boete en sissie en dit is die Osmonds en die liekie wat ons gaan luister, is uh, eerste, gaan ons luister na Piper Hauses, gewilde liekie, geskryfdeur en gecomponeer dier Fred Spielman en uh, Janice Torrey. Uh, uh, Mary Osmond het het in 1973 opgeneem en haar weergave van die liekie het die eerste plek op die Amerikaanse country gestuig. Mary Osmond luister ons, sy gaan syng Piper Hauses en dan direct daarna een wat ons minder gehoor het, hy is nie so so populair geweest nie, maar is nogthans, uh, dit blijf my lekker eniekie, uh, oké okay, die Piperhoses was in 73 hierdie uh, uh, volgende ene het daarop gevolg en dit is die Osmunds met Down by the Lazy River, lekker luister die twee Osmond siblings, dit is Marie Osmond en Donnie Osmond wat daar gesing het, en dit is totaal uit karakter uit vir hulle, om so, uh, sal ek sê, een uh, wille ene te sing, maar uh, ja, de Down by the Lazy River, en uh, die vorige ene was Piper Roses, uh, dit is meer hulle trant, die Piper Roses ene, maar ja, uh, yeah, uh, maar hierdie ene was nie baie gewild gewees nie, en uh, hy was ook nie uh het ook iver gegaan op die top en so en so Nou kom ons Amerika uh, ja, die Bradis Four is een Amerikaanse volksangroep, folk song groep en uh in 1957 in uh, Seattle, Washington en bekend vir hulle 1960s treffers Greenfields Nou, oké, okay, ek gaan twee van hulle speel. Die een is die Greenfields, dit is hulle bekendste ene. Meeste mense sal hulle onthou vir daar die specifieke liekie. Uh, die ander ene wat ons gaan luister is, try to remember. Julle sal hom ook herken wanneer julle hom hoor. Ek patie van julle ken hom al klaar, hoor somme. Julle sing hom, daar in julle gedagte is. Brothers for Greenfields. fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Who strove through green fields Green fields are gone now Parched by the sun Gone from the valleys Where rivers used to run Lovers who let their dreams depart Where are the green fields that we used to roam When dark clouds hide the day Ooh. I only know there's nothing here for me Nothing in this white world left for me to see But I'll keep on waiting till you return Keep on waiting until the day you learn You can't be happy while your heart's on the road You can't be happy until you bring it home Home to the green fields and me Once again September. 4. Try to remember is die een wat hulle nou net gesing het en net voor het was het Greenfields. Oké, okay, ek het uh, net nou wie was het gewees, het ek gesê Kimberly, het, het somersdag vandag. Dit is heerlika buitenkant, uh, vir die eerste keer gooi ek die gras ordentlik nat of die tuin dan oor die algemeen uh, gooi ek ordentlik nat vandag vir die eerste keer en uh, ja, as het uh, anhoog verbeter Soos het van gister na vandag toe verbeter het, dan is die somer hier, die blomme gaan blom, uh, as ek nou blommietjie was, het ek nou lus gevoel om te bloei. So, jy weet, uh, helder rooi, of helder pink, wat ook al my tleer mag gewees het. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, uh, wie gaan ons nou luister, wat sê jy? Ok, steek jylle hand op as jylle sê, ons kan luister na die Kelly family, Nou, ja, ons is in families in, ons is in broers en sisters, ons is allemaal wat gereleid is aan mekaar. En volgende is dan nou die Kelly Family. 1974 was hulle as die Kelly Kids gevormd en hulle is een Ierse Amerikaanse Europese muziekgroep wat bestaan uit multigenerasie familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroere jare op die verhoog by hulle ma en pa aangesluit het. So dit like met die ma en het eers a, a deel beginne sing en toe sluit al die kinders een vir een daar aan. kinders, broers en sisters. Hulle speel een repertoire van rock, pop en a, volksmusiek. Hulle het succes behaal recht oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Skandinavia, Pole, Spanje, Portugal, hy het meer as 20 miljoen albums amtlik verkoop, alhoewel hy die albums grotendeels op concerte en toure in Europa verkoop het. Ons gaan luister na die Kelly Family en uh, die uh, liedje wat hulle vir ons gaan sing is, Because It's Love. Every time I look at your face I get this feeling Every time I look in your eyes It starts healing Every time we walk side by side Yes, I get this feeling Because it's love Yes, it's love Oh is it's love, want dit is liefde, die Kelly family, wat het daar vir ons gebring het. Nog een familie, wat op die draaitafel hee, en dit is die Patridge, Patridge family. Nou, dit is eindelijk een televisieprogram gewees, wat geskoei is op een musikale familie, The Cow van Amerika, waar die ses kinders en die maa, Samsung vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die Leaky Indian Lake wat hulle daar bekendgemaak het dit is nou die Kelsels en uh, ja, twee van die actiers in hierdie verhaal is ook selfs sangers in hulle eie recht, David Cassidy en Shirley Jones wat elk so uh, as a, uh, solo kunstenaar grootreversielig laat sien het ons gaan luister na die Patridge Family Uh, soos hulle in die uh, sepie op tv verskyn en die liekie wat hulle vir ons bring is I think I love you I'm sleeping and right in the middle of a good dream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 hide it to myself and never talk about it and did not go and shout it when you walked into the room i'd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 Sustain. Hey, ja, dit was vannacht geweest Die Radjes Brothers is volgende. En, ons gaan van hulle luister twee likies. You've lost that love and feeling and unchained melody. Nou, die Radjes Brothers het uh, in, as ook een Amerikaanse muzikale dieu wat in 1963, door Bill Medley en Bob Uh, Hetfield gevorm is. Hy het die eerste keer in 1962 in die Los Angeles omgeving opgetree as deel van die groep van 5 lere uh, genaamd The Paramours en uh, die naam Royalty Brothers aangeneem toe hulle op uh, uh, opname loobaan begin het. As die deel het hulle mees actieve opname periode 1960 en die 70s ook. En uh, paar uh, jaar was hulle onaktief as diew, en uh, het uh, Hetfield en Medley in 1981 weer met mekaar gekom, en voortgegaan om op te tree, tot Hetfieldse dood in 2003. Ons luister na, die tweeliekies wat ek genoem het, dat die eerste ene is wees, you've lost that living feeling, en dan direct daarna, Unchained Melody al 2 van The Righteous Brothers lose There's no tenderness like deep falls in your pain tears You're trying hard not to show it a baby Little things I do Baby, baby, I'd get down on my knees for you If you would only love me like you used to do, yeah. We had a Wat sê julle daarvan? Ratchers Brothers met Unchained Melody. Een groot, groot treffer vir hulle gewees. Oké, okay, ek dink ons gaan nog gauw, gauw een indruk voordat ons die funny spot doen en so kom ons luister na The Poppy Family. Hulle was een Canadeese, nou hulle sê een psychedelise popgroep van Vancouver. Uh, dit is in uh, British, British Columbia Hulle het uh, aantal internationale trefferplate in die uh, plaat uh, 1960s uh, vroeg 70s gehad. Ok, ons luister na die Poppy Family en die liekie wat ons hoor is Which way are you going, Billy? Hulle wil graag weet 1969 Which way sy, dit is vir hier en dit beteken, dit is tyd vir die funny spot, halfpad in die program dan het ons elke week uh, die funny spot en uh, ons gaan weer na ou staatmaker toe uh, uh, ons het hem al voorheen lang terug op die program gehad ek sit hom weer op, want hy is so snags, en ek praat nou van Nico Nel hy uh, gesels oor die Die kameel wat jy by Iwis hier, as jy daar boe in, uh, in, in, in Saudi-Arabia, as jy daar rond gaan toer, en dan uh, hier by die lichawe al, dan kan jy vir jou een kameel hier, en uh, soos ons die karre, die, die rentekaar, doen hulle rente kemmel. Uh, kom ons luister na sy story, Hilarious, Baie Snacks. altyd is 2 omtend een donkey maar wat ek verstaan is die kameel ook maar verdomme ding een kameel? Hmm. erger is die donkey kijk jy ek groot sy ee totaal ooo herkoppig en ek klaag het hmm. hulle sê jy moet die kameel boeren soos die huwelijks hy moen laat die oomlik van vrede, vrede. Ja. lang <laughs> so jy kan dan sê min kameel boeren wat getrout ook is ek min hy kan dit van al twee kant af he <laughs> die boudere bedoel jy nou? Maar elke vol hierdie hier sou is mos so 'n klomp manne hier op met 'n vredessending of iets. Ek het dit toe. Toe dan nou daar kan hier by een of ander van hierdie, uh, of <lacht> ja. man en die ee of hert kameel. Ja. Manne man kom daar uit nou hy staan hier roe en wit met geel en zwart kameel met een dakrak en een airconditioner en hy het een airconditioner en hy reddit raadloos ja, die, die, die. en sy keviel is vuil ja. en hy klim op die kameel en nou gaat maar die kameel weet nou waarna toe om te stap en hy werk om nou, maar nou sit en lees hy sy notas dier die bit. wat hy nou nog moet sê maar in die kameel stap vier daal toe staan die kameel en hy klim af en hy stap so om die kameel en hy kyk die kameel so in sy oor en hy wil omklap, maar toe dink hy, maar ek gaan om nou maar kans geef en hy kyk nou of hy nie iets verkeerd sien aan hy, die kameel nie, maar ek mens, hy sien die kameel ken nie, hoes hy nou weet daar is iets verkeerd en hy lik die al van verkeerd, gaan hy begin af hier ja, en hy, ja, hy vat daar hy vat daar tou wat hy daar het en hy begin sleep die kameel nou kyk sy bagaas is nou alles boop die kameel sy, sy dakrak nie en sleep die kameel vir drie daal lang dier die hoestuin, maar die kameel is nou net so en nou die band is ook oeie jumpelieds bied die helpie, hmm. daar is die ander kameel ja. op <laughs> hy sleep om tuin op, tuin af hmm. ja. toe is hy nou hier na die derde dag redelijk gatvol vir kameel sleep <laughs> <laughs> ek ken jy kan soeveel kameel sleep en dan <laughs> dat ja. dit nie vir <laughs> is al ja, vir die is nie ja. ja, na die derde dag is dit ja. net nie meer lekker nie en kom die aand so boop uh, a duin, sleep hy die kameel uit toe sien hy daar onder hoe oase en hy sleep die kameel na die oase toe en toe hy hom so insleep in die oase, die volgende ochend so met spits verkeer toe hang hy een bord gel in hy camelwooks en hy sleep hom so met daar in maar kyk toe werk die manne daar aan kamele oorals hang daar kamele aan blokke en tekkels daar <laughs> loop met kiniks wat vol kameelhaar is want hy roep daar man met leuk like of hy voorman is na haar hy sê vir hom luister meneer ek sloep nou al drie daal lang een kameel hier dier die woestijn hy sê is dit een gehuurde kameel hy sê ja Ja, is nie nou net 'n heel waarskynlike probleem pibandale. J. Ja, dit op van sand. die sand. Ja. Dis die later model, die res het moet filters in. Ja. Ja. En ja. ja. ja, jy sê maar dit is oukei. Okay. Jy weet nou wat dit se fout. Maar kan jy sy J skoon maak vir my? <lacht> want ek moet move. Ons soek vrede in hierdie land. Ek moet move en hy sê my sleep net voor ons die kam meel hier die pit en <laughs> hy sleep daar kom kam meel nou oor die pit en die kam meel staan oor so oor en hy klim in hy gat en hy die, my kin nie kyk so hy sê en hy sê jet is vir stop my vader had twee rubber hammers en hy <laughs> hak af my kap Now dae kameel that dae kameel trek sy lip so lang for him uit and hy gees so a skrull kameel flyt <laughs> and hy begins so te maal da so thai is <laughs> hy trek dae weg and hy hol a ander kameel wat hy nou net gespray-painted vol <laughs> duike en hy spring daar oor hy heining <laughs> en hy verdwijn oor die woeie so en hierdie oud staan en hierdie stoie so en kyk hy sê meneer jy het nou daie dingse jets kon gekry maar my bagasie is nog alles op die kan mail hoe moet ek my bagasie kry hy sê staan volgens die woeie die pit <laughs> Ja nie, ek is toodseker dat hy ook gaan voema krij wat soos nog nooit nie uh, oké hy hy, gaan, hy kan, kan meel vannig inhaal die bekendste broer wie denk julle is dit wat amal uh, van weet en wat amal van hulle muziek hou Ek praat van die Bee Gees natuurlijk, hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gieb, was hulle fan gewees, wat uh, een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tyde geword het. En hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester in Engeland groot geword en gediefde hulle kinderjare na Brisbane, Australië, waarna hulle verhuis het en uh, hulle miskale loobane het daar begint, hulle wereldwege sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland toe en een contract onderteken het met uh, producent Robert Stiegoed. Nou, ons luister na die Bee Gees, ek het twee van hulle liekies op die draaitafel en die eerste ene wat ons gaan luister is I gotta get a message to you 1968, en dan weer in 1968 hierdie ene, oog hy het die lekkerste, lekkerste dans. Uh, het ons gedaans op hierdie liekie door uh, op school. En um, jy weet, so op die boerese plaas, as daar oor naweke, dat ek uh, iets aan die gang is, iemand vir jaar of so voorts en so voorts, dan word ons allemaal genooi uit daar naar die plaas toe, die meel op die cementvloer, die huiddiepe danse, en uh, die een wat so lekker dans sy naam was Woods geweest. Wie ek verlang sommer as ek die liekie hoor okay ons luister na. The bgs Gees got to get a message to you. The preacher taunted me and he smiled said come and walk with me come and walk once Time for should call to me. Die BG's, voordat Maurice by hulle aangesluit het. Nadat Maurice by hulle aangesluit het, was daar eindelijk een bykie van een geskreerij in hulle sang. Uh, maar ja, die vibrato effect wat hulle daar het, is ook een wat hulle uh, heel toevallig uitgevind het, toe hulle iets moet die dingesboks gedoen het en toe, uh, toe vind hulle uit, ah, hier wat vibrato ding, en hulle het om toe geenhans, en uh, daar het een nieuwe concept in die muziekwereld ontstaan. Nou, ja, soos ek gesê het, Bee Gees, die woordes Uh, was uh, die lekkerste lekkerste daans my programse inleidingsliekie is Dean Martin met, wat sê memories are made or this, nou ja hier is die liekie wat, uh, wat dit maak, dit is memories, dier en dier okay, uh, die ander, baie bekende broer en sister groep was The Carpenters Amerikaanse vokale instrumenteelig of instrumentale dio wat bestaan uit, uit broer en suster. Karen, sy is in 1983 oorlede, sy is in 56 gebore, 1950, so sy was maar 33 jaar oud. En Richard Carpenter, hy is gebore in 1946, hy het een duidelijke, sachte muziekstijl gelever wat Karen syk kontraal toe, daar kom ons weer by die kontraal toe, kontraal toe koor kombineer met Richardse harmoniseringswerkings en uh, die komposisieverdighede van Richard omself. Nou gedierende hulle 14-jarige loobaan het die Kaapenteurs 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskye speciale televisieaanbiedings aanbiedings uh, opgeneem. Ons luister na die karpenters en die liekies wat ons na gaan luister, die eerste ene sal wees, uh, I'm on top of the world, jylle amal ken om, jylle amal like om, en dan die ander ene is ook oor die wereld, maar dit is the end of the world, oog, so mooi, so mooi, uh, dier uh, Karin Karpenter al gesing, uh, hier, kom, aan top of the world. dream everything I want the world to be is now coming true especially for me and the reason is clear it's because you are here You're the nearest In the leaves of the trees And the church Of the breeze There's a pleasing Sense of happiness For me There is only one Wish on my mind When this day Is through End of the World en is prachtig gesing met haar wel, ons het net nou al twee keer gepraat van Contraltoe, Contraltoe en dit is wat sy uh, sterk in is uh, die Karen Carpenter Ok, nou kom ons by een Zuid-Afrikaanse groepie en jylle sa allmaal onmiddellik onmiddellik, sa jylle aanklang vind en, en, en, en, en lekker saam luister en ek praat natuurlijk van Herbie en Spence, 'n Suid-Afrikaanse muziekgroep, het uh, twee broers bestaan, Herbie en Spence van Sail. Hulle het in uh, die 70er jare uh, bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, Wilgerboom naby Potchjestroom, Marina, Marina, Marina. Hulle grootste treffer, Heidi, was 'n Afrikaanse weergawe van die themalikie van die gewulde TV-reeks wat ook op die SAIK uitgesaai is. Hubie en Spence is in die muzikale gesin van 14 kinders geboor. hoe voel het? Een familie van 14 kinders. Jo, het is, uh, ja, nie moet jou plek ken. Hulle het begin een uh, sangloobaan in 1969 toe hulle aan een uh, talentcompetitie van uh, LM Radio in Pretoria deelgeneem het. Het hulle uh, uh, binnenkort een plate maatschap, een platecontract aangeneem en uh, ja, uh, die treffer uh, die Wilgerboom het in 1970 een roemreike loobaan aan die twee uh, bezorgd. In 78 is hulle na landsweie meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewees. Spens is op 5 februari 2002 op 50-jarige ouderdom na epileptische aanval in die Helen Joseph Hospital in Johannesburg oorlede. Hubie het later saam met goeie vriende Andrei weer een CD gemaakt en daarna saam met Ampi Volskink Uh, hy is bekend as Tony Nightmos, uh, we, weer sy muziekloobaan in volle zwang voorgesit. Hy het reeds twee albums opgeneem, as Herbie en Spence, of uh, nee, Herbie en Tony, sorry, en uh, reeds talle uh, toekenings ook ingeoes. Ons gaan luister na Herbie en Spence, die twee broers, uit die gesin van 14 kinders. Uh, en die eerste wat hy van ons gaan sing is die ene, Ella, En dan direct daarna gaan ons luister na my sonnestraal van die selfde groep. M'n woorde is vir haar so lief en mooi Oh, so mooi Oh, oh, so Spence, daar kan julle duidelik hoor, hoe kom hulle as die gewildste groep in Suid-Afrika ge, uh, wel genomineer was op een stadium en hulle loop aan. Ek sê, hello, Motti de Kok, daar van George, jy moet lekker luister en jy sê, jy luister lekker, jy sê, jy hou van die muziek en dan ook Louisa Heinzmeier daar in Kroonstad, jy sê, jy like wat jy hoor, maar dit breek op van tyd tot tyd. Nou jy sê jy gaan uh, dan later maar liewer net die pot gooi luister. Nou enigiene as jy voel jy het die program gemis en jy wil glaas, graag later in jou eie tyd luister dan eh uh, praat met my ek uh, is nie synig nie. Ek stuur vir die pot gooi op jylle whatsapp adres en dan kan jylle in jylle eie leisure time kan jylle sit en luister na die muziek wat ek vandag hier aanbied. Ok, ons beweeg aan na nog sisters en Pussycat is een Nederlandse country muziekgroep uit die Nederland en die drie koalik, koalzik sisters hylle uh, sing in die groep, hylle het muziek van, in, in loopbaan van 1963, as The Singing Sisters begin, en Likies uit uh, die Duitse taal gesing, hylle daarna hylle naam in Holland, na The Bee Gees verander. Nou wonder ek, dit gaan seker ook nie na die Brothers Gieb wees nie, dit is seker dan die bakgat, die weet, die BG, bakgat, uh, verander, die groep het hulle naam die derde keer, in Sweet Reaction verander, en op onsukkesvolle solo, Tell Alain, in 1973 uitgereik, in 1975, het hy uiteindelik op die naampoesiek het gevestig, die volgende liekie is van hulle, die volgende twee liekies, eindelijk is van hulle en ek, ek, ek laat hulle eerste van ons sing A Broken Souvenirs en dan direct daarna Then the Music Stopped al twee van Poesieket en al groot treffers van die groep drie prachtige meisies. Ek uh, like van hulle. Uh, in elk geval, nou die volgende ene oké, okay, die Walker Brothers, hulle is eindelijk nie broers nie. Kom ons laat hulle bekie oorstaan, laat ons eerst by die rechte broers uitkom. Uh, die volgende ene is die Ames Brothers. Hulle was Amerikaanse sangkwartet, bestaan uit vier broers en sisters van Melden in Massachusetts wat vooral in die 1950s bekend was voor hulle traditionele poptreffers. Ons gaan na hulle luister in die een wat hulle vir ons gebring is you, you, You, You You, You, I'm in love with you You, You, I could be so true Someone like you vir ons gesing het, en uh, ja, hulle was nou rechte broers, uh, ek het hier so'n liekie van die walkers, die walker brothers, maar hulle was eindelijk heeltemaal onverwant gewees, so ek het hom uitskyf, as daar tyd doorblij, sal ek hom speel anderssens gaan ons aan met die groepe wat ons weet broers is, en die volgende On the Wings of a Nightingale is een lied wat geskryf is en gecomponeer is door Paul McCartney in 1984 opgeneem en is door die Everly Brothers vir hulle album EB-84 wat Dave Edmunds vervaardig het, On the Wings of a Nightingale, is die gewildste van die Dio Salikis, wat in sê dit 1970 opgeneem is, in een finale Everly Brothers enkelsnit, wat op uh, die Billboard Hot 100 kaart te verskyn het. Die Everly Brothers, en, en ons gaan luister na, On the Wings of a Nightingale, en dan uh, kom ons gooi dan sommer nog een van hulle in, uh, ook die Everly Brothers crying in the rain, hoekom nie? Hy is daar, hoekom nie? When I love, I get feeling like I'm traveling through the sky On the wings of a lightning year As I ride my head a fool. But till then, darling, you never see me complain. I'll do my crying in the rain. Everly Brothers, crying in the rain en net voor voordat het ons geluister na On the Wings of a Nightingale oh, jylle moet ingeskakel bly om 6 hier, is dit Rudolf wat inval en hy het altijd een lekker lekker saamgeselsprogram saamluisterprogram en gooi vir hom uh, jylle uh, requests jylle uh, versoeken en hy speel jylle plate en hy sal dit uitsaai en hy is maar net so Hy doen het vir mense. Uh, Dit is sy stasie, hy moet die ding maak werk. <laughs> ok, so blij ingeskakel, om 6 uur is het Rudolf en sy program sy naam is Opspoed. Ons stap aan en ons kom nou, kyk, okay, ek het gesê die program gaan oor families en oor siblings enzovoort, so maar die volgende groep, hulle naam is The Family Dog. Een dog met twee gees, so ek weet nie of het een hond is nie, maar family dog en uh, uh, ons ken hulle amal vir uh, anderlikkie a way of life, wat hulle altyd sing, wat hulle groot groot gunsteling of hulle groot groot treffer is. Maar vandag luister ons na a place in the sun van die groep, hier kom uit. Like a long lonely stream I keep running towards a dream moving on moving on. moving on moving on Like a branch on a tree I keep reaching to be free Moving on Oh but there's a place in the sun where there's hope for everyone where my poor restless heart Like an old dusty road I get weary from my load Moving on Moving on, moving on. Like this tight troubled earth I've been rolling since my birth Moving on. moving on, just moving on. moving on, but there's a place, there's a place in the sun, there's where, there's in the sun. There's where there's hope for everyone, where my poor restless heart. Just before my, my, my life is done, gotta find As hy, The Family Dog met A Place in the Sun en een van hulle hoofsangers is natuurlijk die Likkie Guru en dit is uh, uh, uh, Albert Hammond wat so mooi, mooi kan Likkie skryf en uh, ja, hy het vir die groep gesing op een stadium Oké, okay, nou, oké, okay, ons is lang met, die weet ek het gesê, ek gaan so een of twee ander liedjes ingooi, omdat te daarvan vanhou. maar hierdie twee wat ek gaan ingooi, is twee liedjes wat ek persoonlijk voel, moes in die buitenland. Uh, as dit nie sancties teens uit Afrika was, daar is die jaren nie, so hulle groot, groot treffers gewees het, al twee van hulle, en uh, ja, ek gaan nog nie uitspeel met hulle nie, maar kom ons luister eeste na Rabbit en die leekie natuurlijk Charlie. And loving you is easy such a together Daar eindste Rabbit wat nou net daar gesing het, hy is in Suid-Afrikaanse uh, groep wat in 1972 is hy gestig en het ontwikkel uit uh, uh, die, uh, die groep uh, wat genoem was The Conglomeration uh, bestaande uit lede Trevor Rabin Duncan Forrey Uh, Ronnie Robert en Neil Cloud. Hulle successe het ingesluid om dit uh, na die top van die Zuid-Afrikaanse treffersluiste te haal met die treffer Charlie wat ons nou net geluister het in 1976. Rabbit het in 1978 opgebreek en het onlangs, hulle sê in 2023, het hulle weer by mekaar gekom en weer die verhoog geneem maar uh, Ja, het lijkt me is op die achtergrond die die tijd, want ek het nog nie weer van hulle gehoor nie, maar uh, blijkbaar is hulle nou weer aan die gang. Ok, ons stap aan en die ander groep wat ek ook denk, uh, so dat in die buitenland een groot groot naam gewees het, is natuurlijk die damesgroep Klaut. Kom ons luister na hulle met Let it Let It Grow find the answer and don't daar van uh, Cloud, die groep, die damesgroep wat Zuid-Afrika opgelever het en uh, let it grow as jullie kie. Ek sê vir julle baie dank dat julle ingeskakel was en soos ek sê, moet nie wees nie, as julle die potgooi vir hierdie program wil hee, ek sal het met graagte aan julle stier, uh, laat my net weet en uh, ja, so ek sê vir julle, een lekker naweek vir julle Uh, bly ingeskakel, tot 6 uur begin Rudolfse program uh, en dit is uh, op spoed. En uh, ja, ek sien julle weer zondagochtend met die preek, zondagmiddag met uh, die uitspan en dan direct daarna die uh, bybelstudie. Uh, dit is net voor Jannie ook sy country program gaan begin. Lekker na week verder en ek speel uit met Jai en Lehanie. En die Likie sy naam is In a Moment like this. Dis waarmee ek wakker geword het vir oogend. Dis die wat ek om toema daar ek vir julle uh, by gelas het. Uh, lekker naam ek. Doe met julle geniet. Geniet wat julle doen. Bye for now. में